Але Сахіп тоді здогадався. Він про щось здогадався, якщо після того став прилітати до нього так часто, що Либунь витрачав на квитки усі свої гонорари. Його мудрий Сахіп, він усе зрозуміє. Ось і тепер, ніби вгадуючи металібові думки, він чемно взяв із рук Клавдії Іванівни гранати. Дозвольте, я покажу вам, як це робиться, сказав Сахіп. «Чи ви не мали мороки із зернятками, всміхнувся криячка мока, мовби побоювався, що Клавдія Іванівна почне споживати гранат з ножем і веделкою. Ретельно обтиснув долонями плід з усіх боків, так як би сніжку ліпив. Потім прорізав тугу шкірку і витиснув сік з граната у склянку. – Прошу вас, – Клавдія Іванівна подав за східним звичаєм обома руками напій, що червоно горів, запалюючи прозорий кришталь. – Божественно, – сказала Клавдія Іванівна по тому, як зробила маленький обережний ковток, і пити шкода так смачно. «Що це ти, мамо, прихвалюєш?» Зайшла до кімнати Іринка, притримуючи на грудях тіснуватий халатик. Після пологів трохи розповніла і розтібався Гудзик. «Заснула?» – спитав мотарів. «Заснула. Поки не виголодається. А ось напокуштуй, штуй!» – простягла її склянку Клавдія Іванівна. «Напій богів! Вино мені не можна!» «Такого вона. Тобі треба випивати щодня хоча б скляночку, сказав Сахіб. «Тоді ваша доця, а моя племінниця, не знатиме, що таке хвороби». «Це, мій дорогий Авіценна», – звернувся він до Муталіба. «Ти знаєш краще за мене». «Пригадуєш ту легенду?» «Так», – сказав Муталіб. «То не легенда, то правдива історія». «Розкажи», – попросила Іринка. В одній родині захворіла дитина. Що не робили батьки, до яких знахарів і зцілителів не зверталися, нічого не допомагало. Нарешті прийшов до них один знаменитий лікар та тільки ступив на подвір'я, як тут же спинився, і повернув назад. «Я нічим не можу допомогти», – сказав він. «Чому?» Розгублено спитав батько. «Адже ви ще не бачили моєї хворої дитини?» «Дарма», – відказав лікар. «Досить того, що я побачив у вашому дворі гранатове дерево. Якщо вашій дитині не допомогли його плоди, то тут безсилий і самолах». «Сумна історія», – сказала Іринка. «Пий, сестричко, цей напій частіше» і не знатимеш ніякого лиха. Сахіб витиснув ще один гранат у склянку. «На жаль, у нашому дворі не росте гранатове дерево», сказала Клавдія Іванівна. «Хай це буде на моїй совісті», – мовив Сахиб. «Я присилатиму для своєї племіннички». «Вони такі дорогі», – сказала Клавдія Іванівна. «А скільки заробляють поети, якщо не секрет?» – Поети не заробляють. – Як не заробляють? – Поети пишуть вірші, – сказав Сахіб. – Але ж їм треба щось їсти, звичайно. – Ви хочете сказати, що ці книжечки ви дурно писали? – Не знаю, то не мені судити. – Ач як викручується, – подумала Клавдія Іванівна. – Такого на голий гачок не візьмеш. Покаме, видно, загрібає, а прибідняється, щоб часом не попросили чого. Думає, будемо жебрати перед ним. Гранати він пришле. Міг би й машину купити своєму братику, якщо вже той вдався такою розмазнею, що не вміє крутитися. Порядний, бач, дуже. Знаємо цих порядних та чесних». Вони порядність, лінь свою порядністю прикривають, чесністю прикривають боягузтво, аби часом чогось не вийшло, аби за руку не вхопили, бо не вистачає ж кебети зробити все так, щоб і комар носа не підтечив. От і бояться. Якби їм гарантія, що ніде нічого не випливе, то вони перші хапали. Та оскільки... Такої гарантії ніхто не дає, не давав, і давати не буде, то й сидять собі нищечком, нікуди не рипаються, порядністю вихваляються. А воно, виявляється, порядним найлегше бути. Так-так, вони в книжках пишуть, що чесним найкраще живеться. І ніхто бач не скаже в голос, що людоньки добрі, це ж непорядність, це звичайнісінька лінь першої марки. Раніше Клавдія Іванівна не раз натякала своєму зятві, що деяким лікарям приносять не лише квіти, що дехто без десертації звань живе як бобер у салі, не гірше, ніж його волощук, коли не краще, а він на ту її мову, Дивиться, як баран на нові ворота, Ніби не второпає, до чого вона веде, А потім, правда, їй каже, Хіба можна, Клавдій Іванівна, Брати в одну долоню хабара і людське серце? До чого тут хабар? Не бачу нічого поганого, Якщо людина робить тобі подарунок, Щиро, з почуттям вдячності. Який же це хабар? Навпаки, ти і прикрість робиш, коли відмовляєшся, ображаєш її, тоді вона почувається як копльована і тремтить від страху, коли йде під твій ніж. Так тремтить, по собі, знаю, як вирізали апендицит, і такий божок, як оце ти, не взяв у мене конверт, то ледве пережила ту операцію, ледве не вмерла ще до того, як мене поклали на стіл. Та за що платити, не розумію. Не вже ви думаєте, що коли не дасте мені гроші, то я поведу скальпелем невздовжа в поперок, там, де не треба? Абсурд якийсь. Я оперую так, як умію. І інакше не можу, навіть як би хотів. І ніхто не може. Повірте мені, що умільцеві, Робити бездоганно легше, аніж робити недбало. А то, хто цього робити не вміє, грошима не навчиш. Мільйон йому давай не поможе. Е, ні, тут часом і погляд ласкавий багато значить. А що вже казати про догляд, людську увагу? Та що ти мені голову дуриш, хіба я не знаю, що навіть... Сестра чи няня, якщо обійдеш її увагою, то не підійде до тебе. Гукай, не догукаєшся. Догляд багато важить. Тут ваша правда, Клавдій Іванівно, сказав Муталіп. Виходити хворого після операції часом важче, ніж прооперувати. Іноді тут доходить до парадоксів. Ви можете собі таке уявити – що людині роблять унікальну операцію, повертають її з того світу, а потім ця людина помирає від нестачі Марлі. Ось які бувають трагедії через хапух і здирників, привчених до дармового добра, отією, як ви кажете, увагою. Я не кажу про здирників, заперечила Клавдія Іванівна. Я кажу про звичайну людську вдячність. Не називайте це вдячністю, а ви говорите про те, що виходить за межі порядності. Ну і їж свою порядність. Зі злістю сказала Клавдія Іванівна. Добре сидіти у когось на шиї і потякати про порядність. Ви хочете сказати, що я сиджу на вашій шиї? Я все-таки... Працюю і маю платню, якої нам з Іринкою вистачає. Прийшов на все готове, то й вистачає. А якби тобі довелося зробити в квартирі ремонт, купити меблі, телевізор, та що там телевізор, ложка якої си, і так кошти грошей, а твої зарплати вистачає хіба що тобі на куриву. Якби мені все підносило так підніс, Водували, опирали, то я теж говорила про високі матерії. Це легше всього, лице Клавдії Іванівни набирало такого кольору, ніби вона стояла під зеленим абажуром. А так, мушу крутитись, як муха в окропі, і не заради себе. Тільки за дублянку твоєї жіночки я заплатила стільки, що ти за рік не заробиш». Ми вас не просили, сказав муталіп. Ти не просив, а вона просила, і я розумію вона жінка. Ти хотів, щоб вона в куфайці ходила. Та якби не я, Іринка тебе давно покинула б. Хоча б уже твої родичі чим помогли, а то ж ні, бач, забули, що ти на світі живеш, а сидять, мабуть, не на хлібі й воді. Не такі порядні, як ти. Ви, Клавді Іванівно, моїх родичів не чіпайте, гостро сказав муталіп. Вони чесні люди. Чесні. А я, виходить, нечесна. Чого ж ти всім користуєшся в моєму домі, якщо ти чесний, а я ні. Я на твоєму місці тут і дня не жила б. Зібрала б у торбу драні шкарпетки, в яких ти прийшов до нас і пішла б собі до чесних. Мовчиш? Нема чого сказати? Він пішов би, пішов би разом з Іринкою, якби не чекали тоді оце немовля, що зараз безтурботно спить у візочку і не здогадується про життєві борі, от яких його так хотілося б уберегти. Його ще не було цього пескляти, та вже тоді й довелося терпіти заради нього образи і приниження, як і тепер, хоча Клавдія Іванівна після народження внучки трохи вгомонилася, навіть сахіба зустрічала як родича, і дивися, як любенько з ним гомонить, смакуючи золотавий інжер, недавно зірваний з дерева. «А знаєте, – сказав Сахіб, – я пам'ятаю, коли ось таким пуцверіньком був муталіб. Тоді я дуже завинив перед ним. На волосину від загибелі був мій маленький братик, та, видно, народився в сироті. Один шанс із тисячі був, і він йому випав. А ти мені й не розказував, Широко розплющеними очима дивилася на Муталіба Іринка. Над її верхньою губою червоніла смужечка гранатового соку. Мабуть, посоромився, загадково усміхнувся Сахіб. «Даремно. Я пишався б таким жеребом. Я ж того не пам'ятаю, – сказав Муталіб. Чув от тебе від мами». Так, мама тоді перелякалась на смерть, а тобі було місців зодва, не більше. Та ж розказуй швидше, підігнала його Іринка. Ти, сестричко, мусиш мені подякувати. Я частенько був коло твого чоловіка за няньку, хоча й сам тоді мав чотири роки. Було, мама завжди порується, а мене просить погойдати мутаріба в колисі. Того дня вона збиралась щось обмазувати, бо замісила глину з якому казаночку. Поставила то казаночка на долівку, а сама десь вибігла на хвилинку. «Поколиши, дитину!» – сказала. «Ну, я радий старатися!» Так розгойдав колиску, що бідна дитина вилетіла з неї і з торчма полетіла додолу. Але уявіть собі, що попала оцією світлою голівкою точнісінько в казанок з кізяками і тим врятувалася. Ай-яй-яй! Клавдія Іванівна зморщила носа і перестала жувати. Прямо таки в кізяки? Ну, мамо, знітилась Іринка. А що я такого кажу? – знизала плечима Клавдія Іванівна – і взяла ще одне гронова награду. «Може, ти мені взагалі заборониш розмовляти?» «Починається», – подумав муталіп. Але Клавдія Іванівна раптом притихла, спіткнувшись об якусь думку, і сказала. «Треба ж якось назвати наше дитятко. А вже ж, – зрадів Сахіп, можемо зараз гуртом і назвати». «Ми вже тут радилися з Іринкою», – сказав Муталіб. «Без мене?» – знов перестала жувати Клавдія Іванівна. «І до чого ж домовилися?» «Мені подобається ім'я Надіра», – обережно мовив Муталіб. «Що? Яка діра?» «Ну, мамо, чудове ім'я», – сказав Сахіб. «Так звали нашу велику поетесу». «І вам, Клавдій Іванівно, як шанувальниці Омара Хаяма і східної поезії, взагалі це мусило б сподобатись. Надіра Ніжне і горде ім'я. Ірину, ти чуєш, що вони говорять?» – злякано спитала Клавдія Іванівна. «І це про нашу дитину? А що? Нормальне ім'я?» – сказала Іринка. «Надіра. У ньому вміщуються і моє. Принаймні, це краще» ніж якась там майка чи Анжеліка. Та знаєш, діти в школі сміятимуться, а в садочку і не вимовлять такого. Про це ти подумала? Звичайно. У нас їй можна звати Надя, чи навіть Іра, сказала Іринка. Не обов'язково ж показувати метрику дітлахам. Мені це ім'я подобається, і муталібові теж. Ще б муталібові не подобалось, хмикнула. Клавдія Іванівна і демонстративно поклала недощепане виноградне гроно на тацю. «Ай, того й немає, щоб з рідною матір'ю порадитись. Ну да, ну да, мати ж заклятий ворог. Це як тобі сережки чи дублянку треба, то ти зразу до матері біжиш, а так можна й обійтися. Так, я порожнє місце». «Ми ж оце й радимося з тобою», – сказала Іринка. «Чого ти відразу заводишся? Я просто дивуюся з тебе». Вона ще й дивується. Вп'яла в мене свої безсоромні очі і дивується. «Ну, підожди, ти ще попросиш щось у мене», – Клавдія Івановна схопилася за столу, всім своїм виглядом показуючи, що їй тут більше нема про що розмовляти. «Не гарячиться», – Чемно сказав Сахіб, «Ще ж нічого не вирішено. Може, якраз ви запропонуєте щось краще? Хоча мені здається, що дівчинка далеко від нашого краю, то хай хоч ім'я має узбецьке». «Далеко?» – Клавдія Івановна була вже, мов, не те полум'я, що чим більше його гаси, тим лютіше воно розгорається. «Перестань, мамо», – заблагала Іринка, – «а ти мені рота не затикай, я не в гостях, я у себе вдома, і не дозволю, щоб мною командували. Повсідалися мені на шию, та ще й командують, ніякого стида, ніякої гордості, а ти ще заплачеш», – помахала вона пальцем перед самисіньким носом Іринки, – «гірко заплачеш, та пізно буде, не зглядисься, як він тебе сам». Покаже, сам покине. Ох, згадай, що ці мої слова ще не раз. Клавдія Іванівна так рюкнула дверима, що жалібно задзеленчали кришталеві підвіски на люстрі, і на якийсь час у її домі залягла мертва тиша. А потім голосно заплакало дитя. Заплакала Надіра. У палаті, куди поклали Степана, було ще два чоловіки. Молодий хлопчина Волярка так сам себе назвав, коли знайомились миткий хвецький парубок, слюсар з якогось Миколаївського заводу, котрий, здавалося, потрапив не до клініки серцевої хруйгії, а до будинку відпочинку. На відмовився – від вигляння лікарняної піжами і ходив у новенькому спортивному костюмі з генеральськими лампасами, залицявся до сестричок і подовго пропадав десь на просторому лікарняному подвір'ї. Другим сусідою по палаті був старенький пенсіонер Стратон Митрофанович, чупленький, Акуратна і сивий, як голуб чоловічок, до якого щодня приходила така ж старенька, охайна і сива, як голубка, дружина Євдокія Прокопівна, жили вони в Києві, приносила куричі бульйони, терті сири, голубці, апельсини і всяку всячину, допитувалася, чи Стратон Митрофанович усе те з'їдає а він кивав маленькою, акуратною, як у голуба голівкою, змовницьки і трохи злякано поглядаючи на Валерку. Той на апетит не скаржився і по-панібратському приймав от Стратона Митрофановича ті гостинці, адже його рідня була далеко від Києва. У Валерки знайшли стеноз, Якраз те, що було у Степана років десять тому, і розпитавши у молоденьких сестер, їм він більше вірив, ніж лікарям, що це таке і чим воно пахне, Валєрка заспокоївся остаточно і якось жартома навіть запропонував Стратону Митрофановичу. «Слиш, батя, може я той?» – значуще кашлянув Валерка, «У лавку збігаю? Тут недалеко я вже розвідав». Я цієї зарази і при здоров'ї не пив, не прийняв його жарту Стратон Митрофанович. А тепер тим більше. Мабуть, Прокопівна не позволяла, зробив висновок Валєрка. Моя мене теж грезе, але є такий, що на мене де сядеш, там і злізеш. А що робиш, як віл, а йому все мало. Знаєш, Митрофановичу, скільки я заробляю? Три куски чистими. Та ще халтурка якась підвернеться. А теж ж як думав? Ні, діло не в Прокопівні. Стратон Митрофанович зовсім не ображався за Валерчине панібратське тикання, але трошки ніяковів. Не звик до такого. Найшла вона мені холера і все. ото лише на фронті. І сумов сказав Стратон Митрофанович. Легенько повернувся набік. Так, що і ліжко під ним не скрипнуло. І подивився Валерці в очі. Був у мене на фронті друг, був. Нас одним снарядом накрило, тільки його відразу. А я от ношу той осколок під серцем уже більше, як сорок років. І навіть не знав про нього. Недавно виявили. Часом боліло, але думав, що то болить мені не залізо. Думав, душа болить, синку. Ось так. Стратон Митрофанович помовчав, дивлячись десь уже в себе тихо мовив. А може, то вона і боліла? Бо рана не так болить, від рани зубами скригочеш, а це ні. Бувало так за неї, що ж заплачу. Соромно навіть перед собою, а от нічого не можу вдіяти. Ні, це не осколок, ось його витягнуть, то що, хіба я іншим стану? Ні, не стану. Та й не хотів би. Мій батько теж пройшов усю війну, сказав Степан сухим голосом. Сухо було на губах, у роті, в горлі. В усьому тілі так було сухо, що він не міг дивитися на зеленувату рідину, яка поволеньки сочилася з крапельниці в його вени. Пройшов, каже, стільки фронтів і ніде не заплакав, а тепер став таким тонкосльозим, що страшно. Оцей мене випроводжали сюди, то місця собі не знаходив. Не сьогодні-взавтра приїде, ось побачите, не видержить старий. Це не страшно, сльози». – сказав Стратон Митрофанович. – Страшно, коли їх нема. – А де ви, Митрофановичу, працювали? Валєрка теж став серйозним і сам не помітив, як звернувся до Стратона Митрофановича на ви. – Де працював? – Цілий вік просидів, можна сказати, за одним столом. – В архіві до останнього дня. Він тут недалечко на Солом'янці, історичний архів. Цікаво було? – простодушно спитав Валерка. І ще б сидів, якби не підвело здоров'я. Але відта бревіс ест. Що? Життя коротке, – казали римляни. Я все життя вивчав документи, писані латиною. Таку мав спеціалізацію. Читав, читав ті документи, та так і не начитався. Книжку хотів написати історичну, правдиву, але життя коротке. Вічна лише історія наша. І знаєте, хлопці, я ніколи нікому не говорив цього, а вам скажу. Мені здається, що навіть звичайнісінький історичний підручник мусить писати Одна людина. Писати з душею, а не викладати голі факти. Тоді така історія читатиметься з любов'ю. Нам потрібні сучасні геродоти, фукідіди, хоренанці. Розумієте? Я не знаю, хто це такі, щиро сказав Валєрка. Ну, я от Розкажу вам цікавіше. Вичитав із судових актів XVIII століття, Був такий польський магнат Станіслав Потоцький. Може, чули? Чули, чого ж, сказав Степан. Недалеко від нашого села і досі зберігається руїни замку Потоцьких. Ми там любили грати з малими. От-от, зрадів Стратон Митрофанович і звівся на лікті на його білому чолі, виступили цяточки поту. І от їхав цей Станіслав Потоцький берленом до Києва з охороною, звичайно, а недалечко від Василькова, де була митниця, перестріли його гайдамаки. Коліївщину тоді вже задушили, проте в лісах ще гуляли невеличкі ватаги щоб декому не дуже спокійно жилося. І от перестріли вони Потоцького, і в першу чергу, ясна річ, накинулися на його охоронців, скрутили їх, а Кочерові, який поривався схарапудити коней і погнати їх з Берленом, сипали добрих нагаїв. І що ж ви думаєте, Виходить із Берлина Станіслав Потоцький, всміхається криво, знімає з руки золотий перстень печатку з ініціалами С.П. і подає його нападникам. «Візьміть, – каже моє срібло злото, – візьміть усе, що тут є, але не смійте бити людину. Ось, як сказав цей панок, котрий пив кров із тисяч і тисяч людей, посуворішав голосом Стратон Митрофанович. «Не смійте бити людину!» – сказав він про свого кучера. «Яке лицемірство! Яке вишукане лукавство! Наші хлопці-гайдамаки аж отетаріли від такої доброти. Вони так розгубилися, що відпустили Потоцького живим». Нас завжди підводила надмірна довіра. Звиклі дотримувати свого слова, виховані на лицарській честі, ми беззастережно вірили навіть своїм ворогам. А потім це нам вилазило боком. Стратон Митрофанович розгорячився, уже сів у ліжку, щоб краще бачити Степана і Валєрку, і, перевівши подих, сказав, «І щоб усе це зрозуміти, треба знати не хронологію, а живі подробиці історії. Вся суть у подробицях». І ота крива посмішка, з якою Станіслав Потоцький простягав свій золотий перстень печатку Бороня кучера, промовляє мені більше, ніж суха хронологія тих подій? Видно було, що ця розповідь притомила стратонами Трофановича. Він знову ліг, поклавши на груди руки, і вони, його маленькі білі руки, схвильовано бгали краї простирадла, приховуючи тремтіння. А далі? спитав верка, що далі? Що було з ними?